La rahman 경찰, hambha l'is시 lakhella, salatu wa s resolamu ala rasul eleşallah wa ala alihi wa sahbihi, oman wa lahm, ella nuk ordu. Netë Background es sên ditër alkaِ puj. Listas në ewe maghet në allhaj më të sandh jarratëvat që 2010ë që xyffelsë, الasë ph'hen madhugingur të këstënyjët të këstenjët të zed 0. 少qës mundyve qëndët të Malat më të zhamoderë qëalejhim, dha razykojmë u funktur chuyën vë të diskutë që syenj., të bendULë të qësaj pë alh të imitratuar në dakimin e kaluar gafletën dhe pa dushim se gafletën ka qenë një prej smundjeve të cilatë e pengojën rupën në raporëtëm Alangellë Gjellalihu ndër sënë të nërëllëzër dhe të bashdojnë Amirena Alangellë Gjellalihu me një të tërë smundje të radhës e cilatë padushim që është rëslektim në raporteve të dopta ju cilësore të robit më Allah në Gjellë Gjellanihu, mirë për që ka reflektim më të drejtë përvejt në raport me kryesë. Ti mi tëndisare se së mund të zamrës të nërëllëzër manifestojnë në format të drejshme, edhe në raport me Zotën Gjellë Gjellanihu, por edhe në raport me, me zvetë. Allah Gjalluana ka kryuar njën të til, i cili është i përzir, edhe nga anë të ndërëshme të pozitive, po edhe nga anë të erë të negative. Dha i vazhdimeshme beteja të shumëta të ndryshme, se cilë anë të të triumfaj, dhe cilë anë dhe të të përcaktu se karakterit dhe dignitet të ti. Për të një muar Allah Gjalluana, këtë bete një rjut, i dha mundësit shumëta të. Shpalja, Dergini Përgambërve, Natushmërije tje brendshme, Logika, Arsya, Librat, Udhëzimi, e shumë dërgjëtë të faktuo janë për kras të këtë një riu në këtë rukëtë. Në nëmë të tërë, e la dhe një, borim të të të sëkeqës, që këbëtëjte jetë më interesante dhe më reale. Shëjtani, e pëshë, nefësi një rjutë e kështë më reale. Dhe për asë njërihu ndihmojët me ato që Allah Gjellë Oana i e dha, i e beqët e të njënëfajt. Dhe këtë njënë fiti dhe të sigurëmë raportet cisore më Allah Gjellë Oana për edhe dhe të të bënë individ produktiv e dëbëshëm në raport me të tjërët, shëqërinë, rëtën e kështëmërat. Në që të do të këndërta, atëre fa du shumë që njërihu dhe tjetë edhe në raport më Amangën Gjellë Vuala dhe të të të i mangët apo i deshtuar, por edhe në raport me të tjerët. Smundja rëndës të, të të fjasë për të e të ndrën dhe të këtë bëj me njerëzit raportu me ta e kështë të më ratë, dhe që është pas të i të burim i shumë smundjeve tjera. Për e të rësujë, dhe të pas për rësujë se dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t kam padrë që shumë me të fillojnë me këtë që logaritët e shumë djetatës i të bërëmi i smunjën e tjera dhe në mëmenë kërë burimi në bjullët i sekegjes më letë pasaj kërohen pasuaj që i ka shraqëtë që i bërëmi në gjuhën e shëriatët, në gjuhën e fesë smunën që të të të të të të ashtë el-heqëdi këtu qëtë ndërësë në, në gjuhën sifërën se përkvej mund t'i ka disa përkvejme edhe pëse kur kam bër krasimet mes definimit shëriatik të kësoj smundje, ko po, krasimet me ashtipin gjusën gjusën shita ka ndon interesan shumë të për atërta. Pëndaj, nështë të termi më adekuat që i përshtatët në përkëthim konform kuptimit të në në gjitë në është në lefi, është edhe urejtja të ja kesh në nëri një pult, një një një një një një një një një një një një një një një një një një nj Po mlejëtë ishte, është të mëhe kompletuar dhe me përgjës një. Për së farës një, një bëhet fjallë dhe, dhe mlejfi, hekdi, që është kuptimi i deti kësë mundja. Mlejëtë, ose hekëtë i që të tasë për të, është grumbullimi i një inati o rejtja të branshma, e që da të të të shfryën ndaj është që është i ebransmë, që në fjallur Gjusifë. Në lefë është grumbullim i nati apo oreti e bransmë. Kë e bransmë në që e që e më zëmër. Dhe për në lefë është, është i natë është smullër, që që i përpuhët për kërështë të më së tonë. Andaj është një grumbullim për arsujet caktuar që në të të shërëm arsujet është një grumbullim i këti i, natë, i këti zemrini, oretia, Maria, ndaj dikujt, caktuar, Dhe këm latë pastaj deli në botë një ashtëna për mes rrugëve të dërëshme. Edhe këto rrugë do t'i përmeni në kësa qënë atë. Anë i burimi është grumbullimi i kësa i energjia negative, u, kësa i urejtje, këti mlejtje të bërënsë. I qële pastaj padushim të bënë që raportën në sëndë të clientën të olëta. Mi thëmë kështotë një klin e helmuar, e kontaminuar në raportër në mes njerëzohë. Allah u që me gjelani u flatë për këtë smundje në Kur'an në dy formë. Edhe në formë e drejtë për, për të rëguar se njënë se këqishë, dhe si manifestojtë kjo smundje njëtë në përdisme, dhe në në të të të rëma u flatë dhe për njerësë njërë, duke i cilësuar si të mi përshkak se nuk e kanë këtë smundje. Kërë që këtë smundje, të jetur nga dy aspektër. Aspekti parë, qërëtohen dhe kritikohen dhe kërësona ta që e kanë këtë smundje dhe kjerë për këpëdusër është e ndaluar dhe e keqenë, në në në tjetër, lavdronë të këlla ata që janë pasruan e këtë smundje. E edhe kjo është në në në tjetër një shumëtim i tërtak i këtë smundje i ujdi p في الكفره ينزل الله جل وعلا في البقره 207 ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو اذخر خصا واذا تولى سعى في الارض ليفسد واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد الله صوت kurun ka karar laitim 204 205 konga njerzet ta cellet te mahnit mafiala te tyna njeh nuk një soi bote i ka farman trijara mahnit fiala ati njeh ne soi bote ku tflat knosh ton chose kurt li don cukurt per kra Qka do qëfë për me fjallë, me fjallë, kjo është e jashtë një ati. U jështë fidullaha alama fi qëllbi dhe për ta forëcuar këtë fjallë që e thët e përdur e rëllasë të shmitarë, pashra Allahum shumë për një me e kërë, që ka gjitha këtu dhe i tashën në regullë. Wa hua elendul fisam E Allah u thotë nësë aralisht Aja është Imbushur armisi dhe urejtjat ur Në që të komunikana e Fletë mirë Klavdranë Të përkra E formatë të tjera Vërbale Për me e plasu Halama fuqishën në tregun E njerëzë këtë pretendim të ti Aja e dhe laun e betën E përdojë për betënë për shazotinu اكتمرار وهو ألد الخصاب خصاب فرشت أرميسي أبردوه عن غور ريتي غمليتي وإذا تولى أكور كرنشتين فرشت مو برزن أترى دان نشاش رجل يكوش عام وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها بان بربيكة مبو فساد الطوقة فساد الطوقة فور مضجرة Është porte fjalë është me fol të, të kundërtën për ty kur kemi atë, të ata tjerët e këtij rrugë. E Allahu thotë wallahu la yuhibbu al-fasad. A këtë ne bulim, ku të trazira që ti shkakton në këtë dështuri të tij dhe në këtë prishje të zemrës, Allah nuk e don atë. Prandaj kësaj ajes dhjetëse kanë përmendur ku ka folë për kësmundje. Pse? Çfarë ka ashtu këtë mirë që Kësumusir. po në esenës është dyftërsia dhe hipokrizia të është në nës mundjeve por nëse pas kësaj o rejtja mlefi branqën në pamundësi që në kodë saktuar me veplu me basis i mlefi a i mbrohën me fjallë të mirat mirë për momenti kër i pëtë rastin me e shfry këtë o rejtja a e shfry kështë po në otatë për atesë në shfry për është për është saktuara momenti kur nërgojt për teja den në shënë është aktiviteti tirali, fesadi shkatrimi, rëmimi, tërazinat, format e bëshma për mes të sërët tësame aje shkurin u rejqen që e kondaj besënët të alëmë nësë allahu gjallë leo na kursel të të banu dhe gjënjë gjetët une zahme ma fi sëduni min ghillin të gjri min tahti munën haru a araf ka të vetre allahu qëtë dhe ne kimi heksor ne kimi zbrazo origj gazamratira ata ne jenet kuriedi numrit pa ta thom alhamdulillah illi hadar lehaza wa ma kunna linahtadi lula an hadana allah allah litakuf allah litakon saldrimi icili na uzoj kje ne ana msayf pa mos uzimi ti nuk ishemi gjith korukun per deri ta jenetata pa sheku kta jenet Dhe Allah o përmenë për nxirje përfundimtare, zbrazje përfundimtare të kësoj zemën nga elementet e këti vlejtë dhe kësoj urrejtje. Edhepse, këta vesimtar nuk kanë nguar qaj dënjasë përfen, e kanë brojtur, e kanë ngujtur vetëm, si anë e ertë të egzistu, por e kanë menagjuar dhe kanë pasët kontrol, përshka këse forcë atë pozitive, imani të e ka qenë prezent. Dhe se këta, dhe më honë, zbrazëm nga kja e keqe, para dyre gjëretit, E që pa përmëna për njerë që në këtë dunja nuk dhjetë të qëna dyrë ka me përfënduat? Nja është, e razekë me këpunë. Një është të prirur që të të këtë në la, të ura, për arshtuja që kanë në i përmenë. Mirë po, dallën e qëni e kam poshtë të prirë me uzimin e lojëlleual e qëni e, e ka ushtë të prirë me egon e epshën e në nepshësë të të të që. Në e këto Allah i levdrem p dën kodat e kti navrimi çfarë sot u aqimi hequr. Oni kemi, kemi zbrazunga kjo apo e nëse është e mirë pse duhet të më zbraz. Jo, është e tjera çeprapa. Prandaj prezenca e e e e e e e kti vështitë që asnjë jam, aty është diçka është atuar dhe kjo. Është shumë, do thot argumente që flosën se kjo është zhumbtuar. Na po e përmandim aspektin shërjatit për me e të regu të kekën që e s'munit. Për ndryshë, edhe njerë nga natushmërinë të të kuptojë sa mlefi është urejtja është e kekën. A po. është mirë në konë njerë i mlefohësër ndikarë. Në kështë mirë. Mlefi, jo, hidërimi. Nga nga kuptim mlef, hidërimi. Hidërimi në diskatedrë. Mlefi, kuptim gjështorë është grumbullim i kësej urejtja në brendi dhe prit momentin e duhur për meshvegrinu. Çi kjo është ajo që po dasmollat. Nuk janë për të rosen, me rdoshte, dvrshëm me katrorëtia si kurse tjetë. Mehom vërfshime hatashme. A keni pas si kurse tash në përbot po duhet të vërfshim, allë në rrugë gashëri vërfshim në faqësiva, në rrugë musliman tani on botës apo. Këne po kur vërfshimet. Skoqje nën votë. Nuk ka ku që ndaloj. Kur zërrri e nërt rrugën për para, s'ka kushë nani, e po, e kipaj, nuk shikon mo, edhe, ujjë që ka bënë, i tjerë në esenës, apo në esenës është, burim i jetës, pa të zbohën, kër vërshën, jashtë ta kufive ti, që ka bënë atër, para mëndon e dhe në të këti ujjë me vërshu, u rejtja atër, më lejtja atër, që Allah gjëllë dhe ujë, nuk mundësën jetë mon, ndaj ajo gjeografike do ma tkësh në dorën më të madhe ataçi urrejt muslimanë dhe kanë mbështetje në munduan forma të më shprehët mbështet por Allah thotë ajo që kanë bëra është shumë e mbadha nuk lënë Allahu me derë për jashtë se kristevu ho helmi mba dhe u bë kafir me mba dorë këtu andaj është diçka e kombuluar mbrana por ndërsa është e keq e dëmtshme A thë uval, pësa shka këtu ha tëmë? Qëka shka këta? Qëka përbëllam? Rëndzame njëriut me këtë kët dhe Një është, së keqë. Shumë të nërësujë. Një përëtunetë nërëzër është, si kërështë e të nërëzër është, është garimi i njerëzëve. Njën përë mirë alë. Garimi i njerëzëve ndonjohë. Garem për të lafdu, apo garem për të dëshmu, forma të, të garemit që nuk kanë qëlime fismike, nuk kanë qëlime njerëzore, fatara, dëshmërist, qëlime, garemit, vetëm sa për të tegu e përsi nda i dikujt, për qita, garemit të ilë. E kërë për të shimë se, përhon, kërë garem bjëllë vazhdimisht, e ushqen, e ushqen, e ushqen, ushqen, ushqen, ushqen rënjët, e këti dujit keqë, të këti keq, mlejtë. Përënda i thatë, ime më gazolejurë, se ajo që, që nëzif, ësht, shumta, më shumë ti, që nëzith, mlejtëm e njerëzë e njerëzë e njerëtët është, garimi të e pëtë në kësë e të një ajo. Gartë shumë ta, me zvetë atë. Të pa kuptimë ta, të pa nevojshme, të pa arsysme, të pa legjitimuara, nuk kan që lime njerëzore, fisike, nga se kan garime që lëndë, ka zinë në garu, Osariu ila nadfira fil rabbikum garani the nxitani drejt falas allah subhanahu wa taala dawasuri pase ka hanu fidhalit ke fal yatanafas al mutanafisun kula tashu jaletin e pun temira do për? për e kto let garron ata qulen me garu kto e pun temira po gara sot ku temp ta safor e persis sot for tashmi pa doshem se kto nje biskoce qe nje vao silin por rrejt ka do te nzer Për jemi të kjo, kjo ves i keq, pa dushim se jeta njerë sot është bërë me shumë nga kjesam, me shumë nga kjesam, për ndaj edhe nga njere, fjale e mirë, fjale e mirë, ka mundësi në uluzu gëbimisht e dikush e mi angjall, me i a shportim lejfin, a që është i grumbulluar, rëvo, Në veri dashur raporti me njerëz vëlllo është bufsir komunikimit nuk është i lehtë. Është është është bërë është bërë problematik me komunikimin në mënyrë të së ndajs mi me dikon. Edhem i fol mirë, edhem e këshilluam ashta. Do shta çka do të thot, më ndire po kanë ngarkesa që po marrin kohe të ndryshme. Fjalë dhe, dhe kuptimet e tyre apo. Pse a kjo? Një butyr mund të jetë edhe garafë. Dikush mund me kuftuse, dikush me dikat po garan, andaj për më e eliminut dikën nga garës, prej garës, ose me kondi kush më rapa këmës për para e kështu më ratë, në këtë këtë kontekst të kësoj frime të, të të helmuar të këti garimi, mlefi e ka rullënve destruktive apëton. Prej shka që e interesat dhe që ulemate i kam përmen të cilat të ndërullëzat bënë që mlefi të grubullohet dhe dhe do të ndikon në në, në fjalën e njerëit në veprën e njerëit tek këtë herë është edhe ë uh, të tepruarit ndaj garës mes vetave. Jo të teprim është i keq afton. Jo po, teprimi në ushim është i keq. Teprimi në pij është i keq. Ku do që të çë njerët të pranojnë këtë afton? Madje kam pranë ka qellimisht se si jo vetë si pasojnë në hajgare, dikush është një në çmuar në jetë. Në si pasoj aty në çmimi, pastë ndez zjarri i tim lefi që pastaj e ka pas por lëmini me fik pastaj me wapun. Njeri mund të vijë atë me kërku hallall në aspektin e jashtëm, edhe ky simbolikisht mund të mja buhallall, por ky hallall gani nuk është i mjaftuar me fik zjarri në mlefë të ndezur si pasojë një në shpime të pritetuar në ndëndajt të saktuar ato. Atë pas një kujdes ato. Jo më në çmodikan me më përbuzikan në emër të disponimeve të tjera. Ea pse kjo mund tjetë, të jetë thjesht vetëm një hajgar ato. Për kështë për gëmësën ka ndalu që njëri Në i gara me i t'i gëllu këfet Dhe ka thënë Kër i ka garantu gjënetë ka thënë O bi gënë I garantaj Një dhen Fi wasat i lë gjënen Fi wasat i lë gjënen Li mentareka el këdhibe O inkana mazihan I garantaj dhe i përmëtaj dhen Në mes të gjënetit Në mes të gjënetit e ka të përmëtuar aje që i e lënë Gënieshën edhe kur tollet, bën ai gara. Zbon këso. Andaj kam përmend pegamë, për vetë këta do të përgjigjem as me balonë, nganjëra për dur fjalë, natë kuptim që më mbill disponim, gazetë si kjo se va po është mirë. Me disponudi kanë një po jo më gënji, jo më rrajt. Gjash si dikush për shkakun mirë rëfim e hiperbolizon. Shton gjëra që sjan për i bën njerëz me çeshe, bën të mos bëh gara mirë, po kë mund me konë llogarit dikujt. Do stha mudit mu keqkuptu, mudit me dëmtu di ka me lënu di kenë dhe gjithën këtu pasta i shkaktujnë këtë lojmë lefi që ka të me lezër lezë ka herë, nësë detali janë që na sikusojmë me andjatë dhe një këshpo hajgare për ndaj kjo është aja e veçen të shëriat të vë fja në kam su që në gjithët ozim fetarë duhet me e tërduj se rëzishtë si kur shakëm sig në desin kaluarë par në për shambull sot kur të flasim që me të kaluna muslimantë mësë pajtime tona, me qenë të, të, të, të, me vërtet të vërtetë të pajtuar, të unifikuar me zvete. Dhe, kur përmenim shkash të këti unitetin, njështë përmenim gjithatë mëdhaje, edhe ato e në regullë, mirë me, me, me thonë dikujtë, që safi është një pishkashve që mu zemët, e thotë, atë sapi në botë është në, si në safi e me tëmë, po që shëtu ka thonë përgamerëzëm, i shtëvu, ولا تختلف فتختلف قلوبكم دريتون الصف مير ا موسو ndani saf nga se ndon zemra juve kët se bam ne sot pavlem por neve ju s'po thon pavlem por ju e trëndicish me sa duhet për neve pegëndos me katrejtusi vendimtar në lidhje me zemrave nuk po them se është një si çdo të tjerë të maj këto ka ndryshim kategorizime për më gjithat është se bëhet fator ata është se bëhet fator e përgjegjësia megjithas nuk është lidhje se lind mirë sa vota njësohtë e ndritu mirë, e në bashku mirë, e kështu mërat. Përndaj, ka e dhe dhe se bibi, ka e një që fetarështë, s'na duke të njemi interesantaj, nuk është i madhej, i dhe punë të nëjë mujtë mi marë. Jo, zë bëjmë i da kështu apëm. Zë bëjmë i bëjmë i bëjmë kështu apëm. Që ka për shemë në në në e, në e, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në shpifin dhe ash vë të hsebun e hu, e gjinën, vë hua indë Allah i adhim, ju këtë pun e kënëzroni, ja është më rëndësi, të Allah është e madhe, në dajshë, nuk duhet në me e, e, e vendus vetën tonë, standart lërësimit, apo më duke të mu e madhe, apo duke të ju e madhe, ja, ja, asaj që Allah i ka thune madhe, që e është e madhe, asaj që fejë ka të më rëndësi, që e më rëndësi, qëftë edhe misfak, ed Mirë po, pas të e mërë në fjesë, ka kategorizime, pa dushim. Mirë po, qëka të qërështë e fjesë, nuk i thotë e madha, të. nuk i thotë e voglë. Përëndaj edhe, ka arë njerët e imam e, Maliko, Rahimullah, me e pyth. Edhe ka thonë, o imam, e kam një mesinje e fjesht e voglë është atë. Thotë, në finë, të në s'ka punë të voglë, këtë të ndajan, thonë. Nësë Allahu ka thonë, ina së nulë kjalejke kaulen thekila. Ne i kena me tazbi ty një fjallë të ronë, këtë është të ronë, këtë po, është të ronë, që ka të qufë të fej, a e ka të zbi të lajën dhe vada, a e ka vendosë allamrena shpadës, këtë është të ronë, ron, këtë është të madha, po. a e nuk duhet një një në në nëshmu me për buzë, a e se kjo gjuna, a se kjo gjëna, a se kjo gjëna voglë, i me mujhë dhe të dojëm i po. hekë, po. sa hi, dë voglët qi kanë dhe zjarri në konflikt i ka qenë një fjalë e thjeshtë. Çfarë sa i e thjeshtë. Ku ku në po nxit konflikt diturëti mes njerëzve. Prandaj duhet të mëkon një kujdes. Apo një nikujdesëm, do të ndezë aspekt me pastë ndezur atë alarmin e kujdesit se mos vall dikush lëndohet, mos vall dikush s'u kupton mirë e kështu më rëhap. Nuk duhet të pastra po se ti thash me ngarkesa, largasoj, nuk më konshlir. Mbi po, do të sane diën se çish kanë mundsi me u, keq kuptu dhe më u nuk është interpretuamë. Edhe kërë bëjmë hajgara ime të kujtështëm, mos me lëndu zemë në ndikujt, apo mos mundi dikush i, i ngushtun në neë tona, ja, nërga sëpë, gjithë shka është me kufi, gjithë shka është me mas, nga se edhe të primi këto bënqë, të njëllët zjarë i orejtës dhe i mlefit. Parë në, përshamë të nërëdhët, qëfar të pegamërësën, ola tukë thiri dëh të imë këthër në këthërit të dëhikit të mitull në lë qalëbë. Hadithi e Bohrerës, ku për për gëmën sëmë jadha për zëra, rë, hadithi njërë, në fundi tha, vala atu këthiri të dëhik, mos e të pranë të qeshërë, më të një zoni më të madhe, këtë shkonë, njerë i keshë nërmalë, është nërmalë në, e në, në, apo, nuk bërështë për busë qeshje, po qeshje, e të pru me gjdo najë të keshë, të kutë kamos atë prongasë te primi i të qeshur e vdezamr para mëna me kesh e vdeqsamr e ndijsh me kë zamr lëndon dohet më një herë kësdon te për kur gjë ene se lëndon te primi i të qeshur e te primi shikim e te primi dëgjim e çka i bën zamras sa më një po skuastas po skuastas ti lom ecën fjor të zot dos beqave das ai ka të kushtos po them vallahi mos më kom këta ditë më undikoj me vetë ndaj huaj a kam mos i huaj të kesh më të tepër por më ndikon ibadeti. Logjikisht nëse na kishte kjo vërtet puna, do kaq as shumë punë. Po ç'a? Ka thon feja që polla, mbas së pra, gjithçka fëmi do me kon me kufijave. Andaj edhe me disponudi kanë është e kërkuar, është nga ibadete mëdhaja me fu disponimin e zemrës të besimtarit. Po kë me kon me kufijoll. Edhe sabët kanë bój garë, e ata kanë pas humor. Në po mujnë të kaqin lëndus, do kaqin ofendus, ka kaqin që ka disponu. Edhe kaqin, më moh i balancuar. Ka shini e balancuar. Thuajm për Muhamedit Mesrin rahimehullahu, e the le, mohon ditën ka kesh me njerëz, me pa thur ky, e pa natën ka rri lumet nën në këmpëtin galotët në namazën natës. Dhe kjo është ajo që njëri, me pas kujdes, thonë, ti balancim. E po kesh ditën e pse natën ku e balancim apo? Atë me pas një balancim papa. Me njerëzit shkruan për njerëz me kujt. Sot ti muzif po e përmbaj, për lotën për Zotin gjelë gjelë gjelë, për dhe xhella jalo. Ka njëri është po thonë është normali që po në sens Nëti kanë dile notën vetëm me Angel Lewanu. E ky pastaj e balanson ditën me njerëz, apo jo dikush falë tani dal i mërzitshëm me. A, a, a, a, a, a ka qoftë për Allah apo njerëz me pojt komishi kum katër. Jo me njerëz kësh, dispono me njerëz, ta lou kojap. Kjo është balancimi i kërkuar. Mirpo mosu të repro na asni as për këtë. Gjithashtu për asaj që peshkosja që u lemohet të ka bërë, pse te njerëzit vin deri tek, më von,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 përmesinat me zveti, asë të se vetë kush, asë të se vetë kush, asë këzë kus din që ka bëtë, asë këzë din që ka bëtë, bojnë debatë si me kërën, me kërën shpalë lepëm. Në fund, epilokë përfëndar i këti debatë, e qëka është? Lendimi i zemreve. Në zitja e urejtës dhe mlejvit, e pas taj, ata e marrën u në vetë, ku pesim i, tira, kujdes, në. Në pas kujtes të i në përën, në pas kujtes, n Diskutimet nuk janë pëllqyra. Përveq e të tëre, kur realizon objektive të kërkuara shëriatika. Kur realizon objektive të kërkuara shëriatika. Për shambut, qëfar objektive synën shëriati me e realizu, më meni kur në mësën, me diskutu me zvete. Kasi diskutime është vlerë njërzore, pa, pa më ushëm. Po atër, kur është i orientuar ka, realizin një objektive më dhore. Për shambut, nëse një e vërtetë, që Allahu ka kërkuat vërtit me e shfaqë, nuk është e shfaqër e kam bulu pluhëri, e kam bulu një e përvërtit në i diskutujmë për me shfaqë atë vërtit po, nëse përshemull ka keçkuptim, ka paradjykim për islamin, për musliman dhe nuk evitohet kjo paradjykim nuk sëqaruhet fotografie e durë si duhet, përreze me diskutujmë diskutujmë me këtë qëllim Ndikush është i mangët me një aspekt, po nuk e pranon. Një e diskutime të për me binë se ti që ka ke buë nuk e mirë, po për me e pëllëcuat e kështë më rratë. Njën po, diskutime për të regu, e përsinë, larkëpamësinë, njuhën e thelë, nështë asë një nga këtës janë, këto e njën gjitha debata që epilogu përfëndimtar është në lefi dhe u rejtë e nërsel. Dhe kjo për ndodhe, kjo për sare, me së debatë, me së të firësëve të sakturë, e kështu, pas ta edhe tjetër të në dhe të lëzërë. Edhe jashtë ta rejthit, edhe jashtë ta rejthit të muslimanë praktikantë, përëmë shukushtimisht, ka njërë po ndodhin provokima, e gziston një farlej uretje ashtë, nuk më hota, për. me përënemi të kërkuar, të të tërështë. Sa të kemë mundësi, këtë uretje që t'ikushe kondeneve Jo më nzi, topa. A le dikush vjen kërare apo edhe me një foto caktuar me ngjore caktuar, pastaj edhe vijnë dhe pasojnë fjalta, më thënë, "Dom plas një vdiçnie, kështu. Sa është kjo metode muslimane që Absolut, po, më bëna atë?" "Ah, po çesat." "Po ani punë të tua dhe as. Bëj punë të thas. Pegameun sotsa, "Ah, siniara, sot do më mos thëgë, e plasni sasi ju mujta. Pran Mekë ka shumë me don. Ja u kun aj meriton Mekë me un plasni sasi u armisht e zotit ja kurkush." Apo nis rrozni me kjo 20 vjet 33 13 vjet meke shtat Medina nis mas 20 vjet u hin me makeup vet 20 vjet jo shkrim gazet e as emision televizion jo ja, luftë vazhdueshme përpjekje me evra emën këtia kanë bërë zë të apo kur ka hin meke i ka mujt Allah kur rin meke i ka mujt i kanë pusht jo nik në përspi rnik ata fillimi pas po, ka qen plas një kuresa, ju kum thon, po vullai skaon shtop. A ka mujt me thon? Po ka mujt me thon. E paim mujt me e zbutormisin, me traguse, si nana më plas kërkon, as punëton në kënd më plas kërkon, as me as me mlde fos kërkon, pun tonën më. Mi krynë ska Allah xandë u ala thon. U pajtu me zveti, me me me shikun në anën e drejtshme ku kemi gjëra që pajtohem me to. Pastaj më shikun ato që nuk pajtohem me to eksumravon. Fokusi me qendë të qarta e pajtueshme e aty më u lidh dhe prej aty pastaj më vazhdu diskutimin për gjë të ndoshta që simit pajtuar edhe me një traktus si kurse duhet ama. Mirpo debatet, provokimet, diskutimet sterile, pa frytshme, pa asnjë frut, nxisin vlefën. Ne jemi të kërkuar që këto më larguafa. Këtu mund të jene në shtëpi, në familje, në një familje. Ti panëvojsh më atë. Për e që farë të pegamberi së asërëm? Hadithin që të si ka majhë dhe më? I garantëj gjennet Që e garansë E pegamberi së ka dhëmë në garantë Kusë e ka dhëmë këtërës me garantu? Allahu qëllë hewala Allahu i ka dhëmë pegamberës më thuj njerëzve Garantu me kanë gjennetin Limën tëra ke lmirëa e Wa in kanë muhika Ajë që i lënë diskutimet Edhe kur mire ka aptën Diskutimet e pavle është pa aptën Ka përse filonin Së Filoni ke vllapën e poshtme. Po pas s'ka filoni se ke pa mirë. Okay, jo ke ajo s'ka dorë sa debat. A ke filoni apo? E çka kurë? Po ke vllo. Po gat se ku po mirë. Po ne moda që thosh se ku po mirë. Çka bota? Mja lona aty që Po spi pe jalo për natë. E po për ç'nat po flasim natën sonë dom. Për ç'sinat natë me holza që, që ta hiçi. Apo për ç'tin natë. Te ç'ky tani nxit aftë. E forma të tjera don thot rradhësh. Unë mora në shambol atë të të tash. A kanë ki rikoç a ke benveja ke gjep pas ke gjep? e forma të tjera duke kalu pasaj të në altë duke kalu pasaj të në altë një forma ndryshma kjo e legendarimin këtu, kjo këtu as kjo është o sikur se këta finansin të vërtetën e as kjo tjetë në kërtë i sikur se këta finansin të vërtetën të duke nga të manipulum në bas të manipulimet, diskutojmë zimë realitetin në e asnënën ma, ma mërmene, po më doko po të kefunit, Allah i s'kepë qaj mënë këta u, leje debatë, diskutime Mund me pop, mir, mur, no, kinës, stedi, pa mirë, mirë kinë sot, sot di. Pashatave. Po pa jo, më nxit panoj nga se këto debate po shkaqton rritje mesëse lëndime. E fatkeçia më e modersë nga një debat për Kerr e për finalën e për telefon e për politikë, po kaloj tani në zë. Ne nazinemunon tani apo? Ai vëshon e ku tani kufit po, po. pe i këtu tani po kaloj. Ai ai ai blei fëra i ngati grumbullum, po i prek edhe safa të festës, edhe xhamistë sa fatkeçës sot. Pandi me keni kujdes që më të. Kase këtu e nsepepe që nëzitin në uh, rejtën. Uh, uh, Preja saj që nëzit uh, më lejëfër mesnjërës vështetë dhe uh, të akuzuarët e dikujtë si fajtorë për dështimin tonë, për shambullë një njëri s'ka pasë sukses dikun, ose si jëtës, e dikujtë ka fëndur me jëtës, për e ku ky çes po ecë, mos e më kshu realisht se pse ky çes po ecë apo e bën fajtur këtë. Ky duhet e pa prishave. Fajtura suksesi i këtij dhe kjo nxiton. Do këto. Tani kjo pastaj kalon në hasad, pastaj në formën tjetër, fillimi është ashtu. Çish manifestohet pastaj çfarë rrugë e merr kjo është tetë shkattim tjetër pastaj apo, sikurse kemë më pran pikën e fundit. Mir po, në esenc Allahu Jellal walu nuk ka lejuar çë njëriju në dështimet të sektuara apo me e te këllu vetë vitën ka dal njëra për a ka pas a ka pas të nuklas diqka me madhe se sa aja që ndodhe më sajnë në Uhud a zimës me ndodhe nga a që ka ndodhe veç pëse është plagos pe i gamberin e zëmë një afton apëtër plagos e ati me thyrja dhe në ballave dhe ti ku është gjakos ftyra ti e bekume sallallahu sallam mi aftan që me i malku nat e dit korejsht mi aftan me i malku atë dorë që patë gudzin me qumi pegamberin sallallahu sallam e fshin të gjakun sallallahu sallam ga ftyra ti dhe than të kefe ju flihu qaumun që gjuhë vajhën ebijihim Qysh ka mundësi me pështu një popull që e gjakos fëtyr në pegamberit ty në apten? Kështu ta pegamberi sërë, e Allah është ka tha? Lej se le keminin emri shëj, tise ki këtë punë ndorë, a pështujmë, të as pështujmë. A përshë? Ti, kështu e pëse edhë, er, pëse ju e latë në uplegosë? Lej atë punë ata, a, a, a, a, a, a, a, a, a janë ata këndështarë ato, a të kanë më hua ata, apo? Për të ndonjëherë jam etap ta godos ftyrën. Ama çata tut për radh këshire pse i lën ta mu afru, që kjo puna ju vapton. E këtyni ju tha kul huwa min indian fusikum, kjo është juve këni bo. Jojni shka për juve keni bu. Ju i ne shkakta pse shpatat hynë prekuftën e pejgamberit. Kjo është analiza kuranore. Epo jote kanë lëvën tonet ja po. Të vetën të se këshire mas pari përgatitjen se bepe gjithë ato, tani një ato. në po njërin ato. Famnash boka suksesasa. Ju jikash ku përpara ato. Mir po. Bortja e, e fojt dikën teter, shkarkimi i përsin ka vetvetja, duke e adresuar fojt dikën teter, dzitë në lajtë dhe do rejtëve. Ma dyshim, mes grupeve, mes njerëzve, mes individeve, e kështu më datë, në shumë aspekte. Përëndaj, dohet njërë me thonë, unë e majtëli, për të të të, të në vëzër, nëse njërë është i suksesëm që të naltë, njërë është që të i suksesëm, në bo. Ajë që nuk është i sukses shumë që të poshë që ka medikësh. Farkë dole fush atë. I ka dy rrugë dhe dy mënyra me e trejtu sukses në i tetrit. Si të është ajë? Dy mënyre i ka. Mënyre e parë është me këqyë që është kë, në gjithë këjë. Se në shkallë dhe i këra, mund gjithë të dhejë. Që të naltë. Nuk mirët me këto naltë, po me rrugën që i ka një e kë. këjë. Kjo është e parë merzu këtë pikse e pozicion këtë poshtë kokë. Jo më lëndën mund gjit. Tokun kë më zbrit poshtë. Makalla e kë pun për shum njerëz atë. E këtu pastaj pastaj. Një parpjekë me mpushtë di kanë me ul di kanë padrejtisht në qallën rrethje mllëf armësi është shumë të çna po flasim për për protekton peshqaçëve. Peshqaçë ato. Veçjanashtu të domosdazr për asaj që mund të përmand nga shkaça që e nëzitin këtë kët, kët oretje, këtë mlef, pa, thëmë, që krymë, mlef, mlef, më mirë, është edhe... Uh, mongesa e ambicjeve, apëtëm. Një që së është ambicjeve, s'ka punë, s'ka prektej, punë të vetëm e shurë, apo, ajteni du të më ka për dikon. Pa tjetër, ka një që njerë, njerë kur s'ka nga zhinë, s'ka prekte. Dalë nga dalë edhe vetë është ka njerë, apëtëm. Ja merë vet kopët me hinën e ti koputavon. Dera i pengon apo. Gjithçka që nzenuon apo. Ai jesh ju në kopun, ka angazhim, ka projekte. Ai sco kuas me xhurr. Sukses në këtij punë, në këtij fjalë, në këtij ekzambel. A do koha e lir, është armik. Nëse nuk shkëzoj ç'do ta von. I kthehet mirë të me dëm. Shumë më katër ç'njeri i bën ash bushkakse. Pat javzi ondo. E vë çanësha që kanë më në zamën. Ne kuj ligji Allahu xhallahu ala ta ngazën. Ligji Allahut, ligji Allahut me në natyrë, cila është ligj se nuk ka zbrastina, çdo gjë mbushet. Çto Allah ka bën, rregull e ka bën. Gjithçka komumush. Kjo është ligji i fizikës se gjithë lëmidhve të cilat janë shkencorë që kanë e kanë vërtetuar. S'ka gjë zbrast. Mbushet atë. Nëse gropon, ni ni ni ni ni grop vë, po e ka zbrast nga vë. Po se ka zbrast gauri. Ej, gjithçka zbrast, gjithçka më dish, gjithçka s'ka çor aftë nji ka. Ligji i Allahut është atë nuk shkon. Edhe njëri është pjesë e këti ligjë, edhe njëri është pjesë e kësoj krimtarie. Andaj ajo se, ka mu mbush me projekte të harit dhe ka me bashkëpru me njerës për mes për para, dhe ka mu udash me njerës, ose s'ka me posë projekte, e ka me posë ku me kritiku, e pas të edhe me uretin me posë uret, me lefotin. Pos andaj, njëri ambicias s'ka vakët o no, nuk ka vakët. Përna edhe kanë thonë, uh, Jahja ibn Muad, Rahimullahu, kompediatore të mëjë. E njëri, pa t'jafgjia i. Tuk shumë më kapë me Jahja ibn Muad, e njëri dëvash më kapë mund të veta. A njëri ka full fjallë, pahikët me fjallë të tërta. Që fali të Jahja ibn Muad? I tha njerëzët. A për shpja këtënë, të një dishtënë. Thot e pse këna kërku dhije? Dhe që më së më posë që që kërë? A po, i nga mirë me dhije, me shkenë, ose me konë gja, që së të isha shorët të dojnë përru dhe me halë ka përë se që ke isha bërë përë njëtë ataj duhet mu vrejt e të dalimës ati që është i angazhumë në projektën pune ati që të ndaj edhe i ka thonë njoni uh, i ka thonë njoni uh, njën për njërët meqëm që është e të më spajtimi të saktumë i ka thonë une të thëmë një fjallë që është o dimet, apo, në, që njëri i qëli s'ka pun, apo, a e dhe imësën shamet, imësën që të pun e ka. E kuj ka dhe, unë e di që është met, met godit, me t'godit, me fjallë që një muj dit nuk imu këfila. Dhelloj, një një muj, po qëtë fjallë që ima thusht i mu, në vërme të kemi hi, një me mua ja fjosmrin tonë jetët japta. Qëse timet tuaj tonë me tue, të mia atapo. Timi fjalë tuaj në punë do me të mia atapo. Para i nuk lejojnë që timet fjalit tuaj tash një mujit me me me me nu. Jo, vëlla kam punë zero. Kam shumë maltre, kam shumë shumë angazhime se tash më menuan çka për ta kthyen ty atapo. Skam vakt për këtë punë. Një shtëvajë më mënunë. Një shtëolt. I lën projektet namozën e lën. I lën këtë punë. Ja vës, pa ja kthysë lopën. Këh tash njëri, i ulto dom. Ne këto çera. Nëse është interesi i fes, do rabora gim fetarë shkencuar dur. Kjo është diçka tjetër. E po ragin rogoçësh, edhe kthejn fjosë në natë. Atë çka është tema jona, po, jo i natë, lol, jam lav. Andaj gritëm ambicet tu atup. Dallë gjithashtu të, të, të roza për asaj peshkashe që lemat i ka bërë ashtu. I ngjash kokut para plak, po pak veçant, është pak më veçantë. Ma është në marmar, açi nuk i përket. Njëne si mirë të marrçi nuk i përket apo Atere, s'ka qare, pa u rejt, pa mlef, se përzinë pun tira, atje kështë që ka, i dindë pun që nuk i duhen, i vindë informata që nuk i duhen, e pasaj, nuk ka qësh me komunikuar zemrën ati, me gjithë tha këtu informata, përre se, me s'mundja tëmë, e s'mundin zemrën, nga se fjallët e njerëzve, e s'munin zemrën, si kur që fjallët e Allahot, e shërojnë zemrën, fjallët e fjall pejgamerit e samë, Fjallë të këshillave, porosive, eshërujnë zemrën Fjallë të njerëzve, esmujnë zemrën Esmujnë Ajë njëri veç me thonë E ku mbleni telefon, që i ka që të smunë Në që i ka që me thonë, a po mësme kuon imunizumë, të smunë A se ka që të smunë Ta smunë, ta provokon lakmin apu. Ta provokon hasetin, zilin, u rejtin Shëtë me një fjallë Mësme ku njëri i imunizuar Allah i përlemë është ka po Që me ma n me punëta, leh punte e tjera ato. E shumtë të tjera që ulemat i ka bën nga shkaça të sate në vizer, do të thonë, ë e nxit dhe shkaktojnë kët kët vështëcasht. Ne normalisht që tem sot po flasim më tepër për doso doso informata të përgjithshme, teksoj edhe pse do të vazhdojmë tutje me Saruk atë më inshallah me ato që kanë bën më shumë me manifestimin dhe me trajtimin dhe shtrimin në këtë çështje. Mirë po pikë a fundë të kësa ligjera dhe sonë të ashtë, do të thëtë të, të, të mën me e më mërtu këtë pikë si rëzikë u i kësoj smundje, por edhe, cilat smundje dhe problemi ishka këton kësë smundje, për, me kuptua pëtë dhe. Mlefi dhe u rejtë atë në vëzër, me këtë kuptim që ne përmendëm, fillem eshtë, e shka këton zilin, hasedin. Ne kënë mëgjë për hasedin, e për qëka është hasedin? Hasedin es në definimin më të thjesht mund shumë i ka, ka pasaj ndarët e vete i ka sërimet e vete mi, por në definimin më të thjesht e mund shumë qëka është hasete? është me e dëshiru humbin e begatis nga tjetëri edhe pëse nuk e dëshëm për veti veçaj mështë e ka që kjo është dhe liqare hasegji opta. e për i ka pëse ty për të pëngon në begatia ti që kjo është më lef lefi brendshëm që ta tham, është grumbullimi i, i rejtës e brendshme që pratë momentin e caktuar të duhur dhe mënyrën e caktuar për me e shfry e këta që ka gjetë me e shfry me qka? me hasat me hasat, me, me zili si aban la dikosh me esë, nuk i aban e forma dhe që këna me folë për hasetin në shala ato. smundje dytë, që sësila për këtë smundje vështë, smundje në veti me folë të është parë mënaj, e? Kur kjo smundje që po flasni për ta, për të shkakton gjithashtu smundjet që në vetë jashtë mundaja tonë. E kjo që po i shkëto çfarë kjo? Është na lutëm. Është një smundje rrezikshme kjo. Mndlef i nat i brëndshëm. Mos më ul njëri me devosë mari dhe me forma që kemi për mandat çështetot këto smundja. E dytë është, domthon, mbas xelis smundja e dy të është, të më hëm, zilis, që shkakton mndlefia është të klocal me dashitim e dikujt. Më nxjikoja apo? Me një t'ka qafë, me një di kush, e, shëtë qërë. A keshë hu, papo? Ajdoj, këmë thonë në, në në ka qafë, gëzuhet, gëzuhet, kër t'niqe, filoni, ka pas në hi. Eranje. A me keq është, kër i gëzuhet të fatkesisht, ndesh që ka boj, i gëzuhet. Subhana, Allah, abdallah, na, Allah në rrët. Nuk për më gëzuhet në për fatkesinë kër ku t'heq, Allah në rrët, është, nuk dhjet, apë Mon, musa së më ka dhënë, vala të shmi të bjellë e dhe, nëzotë, nësë lea që armesht më u gëzu me, me dërstimet e mijaftë, në të këptim mimla, nësë e u bëtë qefi me humbet e mijaftë. Ese është, është, është e ronke në kërështë e letën. E trejta, bëjkoti dhe shkëputja. Njëni kur kam lef, nuk rëmë dikën, për që ka këshu arsyet saktur, mu do pi tjeve. Edhe kjo është smulë vetë. Shkputja e raporteve marrëdhënjeve ëh rë ndon ranim i urave të komunikimit e këto oksemerova. <coughs> pra smudëti që i shkaktan pastaj problemeve që i shkakton ëh mblëfi është edhe ndëshmime. Ai që dikon nuk e don arti mblëfosur vargmit në nenchman. Popoj e ka rritë ama E ka edhe fort. Po po vesh gjoksot. Kurs mundet me me leju që me te të kaloni prakt, praktika këtu praktika këtu të vërsimit. Gjithmonë e nën vlerson, gjithmonë e nënçmon. Gjithmonë e përbuz. Çdo arritje e tij apo thas kësht. Çka ka shkaktu që ky sum bon të bën ball, ashtu blëfi pranë smutit. Mir posprehet, ka të thodas. Mos harni kat pjesë dytë. Hidrim dhe urrëtie grumbulluar është fryrë në forma ndeshme. E këto forma që shfryhet nëpër sekum dasham. Apo shfryhet përmes rrugës së quatur haset. Shfryhet përmes rrugës së quatur gëzim për dështime. Shfryhet përmes rrugës së çkputjes raporteve. Shfryhet përmes rrugës nën çmimet, nën vlerësimet për, në në për buzës e këto merata. Ganyanë përmes gënjeshtrës. Rran për ta. Shpif për ta. Për gojon, gse ai ai blaf duhet në marrë ka e frimë se ja hanë për mrena. Apo, anë e duhet më shfry, anë ka një mu, kuptim, në gatim mu aeros, pej, pej, pej, pej, pej, të mërë i të mlejnë, me marrë frimë ka pa kaplu. E marrë frimë, të rajtë për dikënë, të shpi për dikënë. Nuk kja bënë allatë. Ose, talë li e, muht talë. Kuptim të, në qmimi të allë. Ose ka erë të nëgrodhër, shqesim, format të dëshme, bezdisje, madje, madje, edhe mund të vendete rohë jam, ta. Njerët që duhen së rehenë, allo më zvetëm, asë luftojmë më zvetëm, pa po, një më lef, i mavë, ka prudin kështo që edhe mëzdurimi i ndërsjallë, nuk duron, su në duron, është i gacin që me kalu edhe në surmë fizik, nga surmi verbal, në fjall, edhe në fizik me kalu, vetëm në nëse e kërkon, nga rkesa e brendë shme më u shfryja, përën, edhe kache, përën, edhe kache. Përëndaj edhe, korejshtë e me i kësë, a kanë qëtë rizikuar nga Bilali? Jo, lopën, që e kao Bilali? A i rabu konë? Po më lefi, si që o banë edhe, këmë ja gjutë një guri për mije, me mujtë me da përgjyse, më lefi, përën, përqërësitë si fizikë, me me të soptu me mujtë, përën, me mujtë, me... Allah, naruta, sikur sa lafet por armisht e pegojm sonu o in yakadu lidna kafaru le yuzliqunak befsarhem ata qe kan mohuara te urein ne mujt me sy te fringjaten ha pe pe pe mish kapim lafet apo rreta a dei shtse tsem dhe dhe dhe ngacmin forma te drejme qoft edhe me dëmtim fizik apo ata preveme gati allah onore ton lafet qe ndjen edhe vrasje është rëzikë shumë. Gjështu pjesaj është edhe me e privun nga e drejta i ka bërqë spja këthej për i natim. Që ka këllin i natim e bërqë Allah? E ke marrë njën këtë datë. E me kun i dhujtarë, më shrikë. Natë e ditë Allah në bërsh, me e shajtë. Ti duke me a këtu i bërqë njërë që ke marrë. Kjo është premë tim? Apo? E më stazë me ti kanë të të të rëmë. Për i natë të spja të sh Kjo është të që dishme kjo. Kjo, kjo, kjo, kjo është ka këtë? Më lejnë fejtëm. Më lejnë fejtëm. Dhe me e kje që ku njët me zveti lo. Që duhet mu dështë ata, do në thurëjmë plane e kurse të ndryshme, që është sa më shumë, me e priudikon nga e drejta e ti jeftëm. Ishtë të këne e drejta. Mi po këtë e ka si më lejnë fejtëm. Ose forma të njëme të, të, të, të padrejtsive të shumë të allonë. Pej, pej prej, prej, prej, uh, Rëzicjeve, bëllësmundjeve që i shka këta më lefështë edhe me ndimi i kjeqët e para gjukime. E tëllësia të pashtaj në spionim e në ndiket metave e kështë në më lafën. Se një rjo që dikën, për shambull, është i më lefosën dikën, e oranë dikën. Me kalim një kohë të më lafën dhe nëse këmë lafën është i përshyushme, përshyushme, përshyushme, fëllën më uzbeja përën. E ka njerë që nuk kanë qef më ushorën nga mlefi. Ata ushqenë të rrejt dikën. Me bu mësë më rrejt dikën, njën mungu dhe që shumë. Për ne monon vazhdimisht edhe me tirlu gjerat qpa qena. Me njik një të mitë, me arsitu gjithë mose. A së të kanë fajn që se du filonë në përëm. Për. Në të me kërku që shme e dash dikën. Që shme s'me e dash dikën. Pë, pë, pë, për nje, për musliman. Ashtë asht besimtar. Mjafton se kjo që dush me gjith arsyje qysh më, pëndu një kësër, më pëndu, një punë, mjërë, e dash. Po dikush qyt me gjith arsyje qysh më e dash. Ne chimni arsyje i kam më e dasht, e lip një apo. Ku më thon? A dajte në zonë Konjers, eh, nearm kujtohet disa faksionerit çu këtu na, më opendu pënë punët kërca, më opendu. Po, bëj kë punë, sot është mirë fë. Edhahet kë aq në ishalla që më thon. Ai thëkënjoni, thëkë ky tutut edhe më bë dot te Allahu se mos pia përgjigjë e lën këtë keçam. Çaq, gjelit me këtë keçam. Do kanë njësi tut në bodo. Ja, rab, ran unë shtekshaboj kuzhinën. Nemon mehek në gjys zemra ato më bë më e kallao çaui pak e gjinave. Përshëm. Ato onarutaf. Ona konishi, tim çush ja bë pak çush ja bëjnë po më nuk eç praktikon. Ai në ras çu sto stë me zonë normale. Po në vet veti i përsprit ky z. Nuk, nuk din me jetë u maraj, po, ajo mëzumë mrapështë. Andaj, këqyrë me mendim të keqë, me ndjekë të meta, me me, me gjithë, me spionu, diçka, me e ushqy, me e ushqy këtë bindje të mrapështë, për urejt në edikujtë, për mlejt në edikujtë. Ashtë, ah, Allah mi aftonë kja për, mishku jetë edikujtë, Allah, jeta mishku në qka, duke e ushqy mlejfin me të metë dhe tjera tëmë, ka sa të dushë, vëllepë, ka sa të Andaj, ses një njëri të ndërëzën, në dunjo, në nëse na e shveshëm nga të mirët, edhe kena qasim në gabimit e ti, bo a kja përshumë nga njerëz me vraë pak, kapëtën. A më da, në veçveç kërëme, veçëtu, edhe mi stërmadhu ato, edhe me i futë me laboratorin e mendimit keqë. Qka dële, a më zve, qka dële, tu. Problem dële. Nga se dhe primi në e shohim, po në motivi nuk e shohim, apëm e njerëzit pasaj përmerit veprimin, apo janë veshin motivin. Ato. Me bëm e dit njerëz motivin, e zvognojnë kajnë po kja veprimin. Po, nëse din e motivin. Njerë e tërgat e një përgjotarë bashkohër, është me një gjami, ku kështë e varë në gjami. Ato. Nuk e kom ditë. Kjyra në gjami, ta shë e këshim bërë si kështë. Bërgjot një gjami, dush me bërë një farloj gjiroje për rrëdhë varët e medale. Ato. Ato, një farloj E thone, ka medalin për i gjam një sën dola përta. E dhe thë, dola duke e batë rethin medalin për. E dikush ka fotografua edhe ka prapë. Filin hoxha, kjo për djetarët bashkore është për djetarët njërëve me nga me amën përta. Së mërën si amën tjepën, për rëndësirë, unë ka e kam në gjumë me veshtë e mi për tjepën. Atë kur dola, shtinë, në shko në shpitanë, po e shë atë një shmush. Ato, fa ë, Tania, të tjera thaptën kë bodo do. Ato. Si veprim? Oçi çu se si veprim? Doja ç'është po. Amba, këtë zdim motivin tam, nuk tem, nese, nese e din arsyen tam apo. Nëse nëse e zhvesh veprimin nga motivi e arsyja, po ç'as del neer apo? Andaj bli, çto ç'un neer apo? E zhvesh nga motivi, nga arsyetimi, vazhdimisht i prir për mendim të keq, më siprat diçka për mëadon, nga se ati duhet kyme kë me pasti fotografi, ç'është do të më kum kë apo? Nëse ai nuk ka ç'është dohet me me me, me trillunin i i Një ka do kofta, po. Qofte me mendim t'kash, me para gjukim, me ndjeket metave, veç me vërdetu se unë e kam arsuje pëse jam i me dhe fosë e fironi, kam arsuje pëse u rajon, po. Kështë njëri kërkam për legitimitet vazhdovshmë, do me legitimu vazhdovshmë vë përmeti, edhe kërës i më rapsh, po. Edhe kërës i më rapsh, po. Njëri, ta Allah u këqyri me bërë kësi puna, po. Ta Allah u këqyri me bërë kësi puna, po. Ta Allah u k për shkurë për Allahut më, apo me elegjitimut kështë ti. Ka buqë kaç? Dhe kjo pa Allahun e zëj, po ja ra për po, kumboam në konstituona. Po që ndonë probleme keman po, Allah e din ç'i sokon ç'i çtop. Edhe ai e din, ç'i Allah e din. Po ma provon për Allahut. Jam shëll Allahu gjuna. Po kë duni është shumë gjojë se unim shëllim natën. Apo se ç'është Zoti ka lënë çelta me vol. Sprov ndonjapo. Mi padot po, më rutë vashëri ty na. Edhe mos me leu që me na trek në greminat e mbulëfit të urrëçës në ato vorbullat e, e, e, e, e, e, e, e i Notbert, po nevojshme që e dëmtojnë zëmrën tonë dhe e lëndojnë atë. Gjithashtu pejsmundjeve që edhe të fundit më pran, probleme që i shkakton mbulëfi është edhe mohimi i meritave tona. Mohimi i, i, i thasma që në e përvojnë nga e drejta e cëktuar të të të tërshka është, a ma këtu është pozita, merita, njëre ka u qëta dhëmë. Më lejfi në kërinë allafë. Kaherë allë në nërruar, në monë, pa këtë ka pa e farë, shpo thëmi nati, pa në nif, fërloj keq ardhje, qysh ka herë disa armisht pejganberit sallallahu sallam, apo kanë qënë në korekt në pejganberit sallallahu sallam, së në musliman me zvetafë. Mos përkëciorë kë ka heraftë mos thëm kur ka heraftë çish kur e, e ka pyetur aklie bu Sofianin e bu Sofianin ka qenë luftë me Te Allah por e bu Sofianin ka pas disa arsye simbas tisë largasoj arsye të ndrushme po arsye etxharake po tham këtu kushtimisht e psia ka arsye të bëjë të punja me fol këç për pejgamberin e asul nga se fillimisht Ja ka pris pritarin. E bosën ja ka e kont pris i kureshëve. Ky kor, ja kor, ja kor zukarikën. Balli çka, mos tim mes vetat. Balli çka, tani erso. Ëmos të tëpë mund të tira atë. Kor e kapit Hatakliu për për pegram jashtë. Çiç sa skuñi atë. Çu jë kam jashtë, se kur të keni buhar, që me çek të sarva. Ka thon, "Ju tash ç's po injoni se po sovën karku herakliu, në sham të Raklion Damask." është dorë me rakah ka, ka Medinë e miraftë se me kasë do të më kaloj Kamedinë e më shkuna sham ai ka thon çu është po guxoj me rakot ke na paçë ozani ja, satan ka ja burrës ja pat let pun so hala o ashtu po asë ka me ni musliman për dikant valla burrës thon po musliman po dorë punon tani osht fat keq si apo mëse ka musliman më zvetë ke të kan halal për një push dikon ata fat keq si thon ka dallë ndo kimina çu do koft Shekoku i armiku kona më kon. Ai se ka po prit Allah xhen lavën. Ka po prit fytyrën e saj. Kam me kon që nuk po i friksona sa njerëzun e Sofian ton që bul por rran kra më rreth don. Ama shtyra s'ma boi këta. Ama dishka më pas ti fytyra s'bojkë, ti imana po ta bona, besimën po ta bona. Kush do kofta për shabom? Po no, e meriton, japje hakun. E ka e, e ka në sukses dikun. Pranaja. Ato mës pajtimet, mës durimet, janë në tjera fusha. Ama kur bojt fjallë për një hakë. Dhe ka mërë së mja pranaj i blisë të allahë. Sa dhe kakja e vahua, tja dhubë. E ka folë sa dëvërtetën, a kërë gjithë rrana. të rrana. I blisë të të bërë. Nga në lefë një rrështim me folë, me më hua dhe një dëvërtet që të të pëjdi kujtë. E ka thonë fillon një, që, të që, të që të tani, më dyshë të vërtetil? Po. Allah e shpëleft. Kurrë që punon për këtë dinë, për ta njerëz, vallai për këtë vend punon munut, nado ti më mirë në asaton. Nëse kënaqem si më për kro mirë, nuk kam mundsi, nuk do të udhëmjë në zonë. Çfarë mësfajë? A nëse kom llef, kurrëti e trembshme, të mrenshme, në grumbulluar për ashyet shumë ta që disa pini seca, apo garimia këto, këto do të, të zgjë më arumë, e ka shkaktuar pediatikon ajo. E të me kumë pëngjes, ajo e vëndu të barirat e në loj lepën E banë po kjo e ka për këtë qëllim, po kjo e ka Apo du këtë qëllim, apo është e të mjësu ju së pësho Lëtë Allah me a përmjësu që timin të ke fundë, me së përbënë hajrë apëto I po shpesh në lejfi, në rëtë përbënë që njerët Me a hunë nga në haku njënë të të të të të të të të të E Allah kanë valet të përkha së në Nëse ka bo mirë, nëse është merituje për një sukses, nga se nuk në bëndëm mi e pranumë merita dikujtë kërvë o levë. A mlefi në bëndëm, o rejti në bëndëm gjithë mund. Në shumë aspekte, disa për të një përmenda në kohë adërët e kësë oligeratit. Allah në rrujt nga shjerën i mlefi, Allah në pasur zemrët tonë, raportet tonë me Allah lewara, në gjelë lewara dhe raportet tonë mësë dhe i tapëmë. Këta që patën rishonte më datu, mbetemi inshallah ne vazhdohet ne javë të ardhme me katim deri atëherë zoti ju dhe ju shëlbem sallallahu alejhi vesallam muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam besimi ky shumë